Dumnezeul din noi, autor, Gabi Schuster. nu s-a lăsat văzut, l-am rugat, l-am alungat, nu s-a supărat, nu s-a bucurat. Și dacă trebuie un răspuns, în fiecare unul e născut și muritor. Lectura Maia Martin